بسم الله الرحمن الرحیم وربنا ماجه تنا تو انا امر ابن شریبه نبی ان جدی دارسی کم ده نو مشهور سند ده امر ابن شریبه نبی ان جدی لكن يكون مولا بیا دغسې کم ده نو نو دی نوغ مولا دی او کار داسې شو وي چې کورې سبق و بس ټولو کورسه کړيجدتلم حاصل کړي نوپل د سبق و وي یاغ ل کېدل وي نو خ دلی وي سبق ولی وي نو بهر م کې خبرهني اغر روایت کی اغرنوا سید اپلارنا او دنکانا سید اگنا من دیت اولکی روایت الابا روایت الابنا عن الابا روایت الابنا عن الابا فردی که دا اب می ستاق دا جد می او بیا زمیرونه پیجندل شهداچا چا داراجی دا یو ضروري امر ني ندي خبري د پیجندلو د اول ضروري ده سلسلته نصب پیجندل بقا دي سلسلته نصب کتل سلا ده نصب په پیجندل شي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر بن العاس رضي الله تعالى عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر بن العاس <تصفيق> عم ابن شعيب عمر زويد شعيب دي شعيب زيد محمد دي محمد زيد عبد الله ابن عمر ابن عمر, عمر هو صحابي دیگر و هو اس کی عبد الله ابن عمر عمر بن العاص ذا سلسله نصابه و دوما خبرہ عامر ابن شعیب روایت کی ان ابی ہیز الفل بلارنہ ذ الفل بلارنہ سیدہ عامر ابن شعیب عامر روایت عامر ابن شعیب دے عامر زید شعیب دا عامر ابن شعیب عمر روایت کی ذ بلار خپلنہ مز اب مزافه شعیب شو کھو شوک سوک شو. شعیب روایت کی عن جدیهی او زا جدیهی زمیر چاہتا راضی زی زا جدیهی زمیرم چاہتا راضی زی و کدا جدی لکابیهی زمیر شده مدا عمر تراضیو اور زا جدیهی زمیرم چاہتا راضی تا چاہتا عمر تم انت شار د روايت او شعيب روایت کی, کی, کی د ده شعيبنا او شعيب روايت کو ده محمدنا محمد ده شعيب لارو او ده عمر ثوب نیکو عامثو نیکو نو محمد تابعي نو روايت مرسل شو و دي توجيه روايت څه شو مسل صحیح اگر روايت کو ده محمدنا فدین تو جی روایت شیشو نو دمه تو چی هغه دا چې دا دغواله زمیرونه راضی شي شعیب ته چا دا شعیب ته امر روایت کې د پلاړ د شعیبنا د پلاړ د شعیبنا یعنی دود اخفل نیکنه سباقوائی لیدی. تایشوگنه. نو دا محمد نتاکی روایت کینه. نو محمد. او محمد روایت کی دجت دشرایبن آر. شاگسو کو عبداللہ ابن آمد. عبداللہ ابن آمد. ناغن سکی روایت کینه. روایت سو دا زمینو ندوارا چا دشو. شرایب نو no, عمر بن شویب روایتو که دا محمد نا او محمد روایتو که عن جد دیه دی نکد دنا دی شویب نچا سوکتی عبداللہ بن عمر بن آس نو بدیز اکی خو روایت صحیح شو صحابی نشو آگر روایت نبی علیہ السلام نکی صحابی روایت نبی علیہ السلام نکی نا, نا سیدہ و دی یوز اکی فر اقرار ری شدی عمر روایت دی نکن اوکو او ایده د پهل نې د پلار د شهید نګنا د شهید پلار خدا امر لیکره کنا د شهید پلار د امر څه دی لیکره او امر د شهید روایت کی د پلار د شهیدنا د شهید به کومانس که څه کو پرې خو دو نو ایده د عمل سما ستانا د محمد نه ثابت ده که ثابته نه ده که دا ثابتې روایت متصل شو او قدار روایت دا در سما ثابت نه وي روایت منو پاتې شي په دیمه توجيه بوځي ها اوله توجيه کی روایت موثوق شو در مرسل شو تابعين شو غوا نه په دیمه توجيه کی استعمال شو کله عمر سما له چانه ثابت دي د محمد نسبی ثابت وي نو روایت شو شو متصل شو بالکل او کچر تک سما ثابت نه دیو په ریવાયت کې ستاره دا بیا ضایسته زمو او حکم مې وسرو وي ٹھیک شو درې م توجی پدې کې مونږ په یول توجی کې د وړ زمیرونو د ابي هيو د جدي هي شوايف ته په دې مدوږی کې ډېر ځمیرونه چا دراجو شوه تراجو په دې درې مدوږی کې په خپل وخت کې چلته دا هي ځمیر او چې دې هي ځمیر چې د شعيب ترته راځي کې انتظار د پلاړ د امرنا د پلاړ د چان چې څوک تي د پلاړ نو شوهب سودانا د شوهب ریوايت کوي او شوهب ریوايت کوي د نکد شوهب نه نو نکد شوهب څوک تي ابن امر ابن العاص محمد پمن کی شو فادر خبر والے کو شو کو نه شو دا چاته تا, تا او د چا جدي هي زبير سي خبرونه چاته کو صاحب تا نو امري دي صاحب روايت kia ان ادي هي د پلار خپلنا د پلار سوته صاحب دي او سوېري روايت kia ان جدي د نکد دا شوائب دا. دا شوائب پلار محمدو. آو دا محمد او د محمد طرزو کو د نعمر فدا سوق سو عبد الله بن شو راغن اس شو دایریک ریویر شو همانس کې بکه محمد شو فاطیشو د شوعب سمع اچھا شوعب سمع د عبد الله بن دا صحیح خبر ده چې شوعب ته سمع چا دادا عبد الله بن عمر ده ثابت نه ده نا روایت من قطر شو روایت تشیشو من قطر خبر اپوشو زادی یو نحویش کال شو نحویش کال انتشار فید زمائر شو انتشار فید زمائر شو نحویش کال انتشار فید زماير شو او څه شي څه شي انتشار په زمايا او فنی اشكال د مصطلح الحديث فني اشكال هغه د ګمنانو دا شو چې د شوهه تمرہ شانه د عبد الله د عمرنه دا د ګمنانو ثابتانه مداري واتونو پیسو اولنۍ توجيب باندې روايت چه کلمنو اغه مرسل شو څه شو انصر په دې باندې توجيبو کې استعمال شو دېمو توجيبو کې نمای شو چې دغه کلمنو څه सीमा ثابت شو او په سیمانو یې شو او قاتې شو او بدرې په توجيه کې کلمنو انقطار आला دې درې متروجي بارہ کې زنم ذکر کړی ني چې محمد څخه دغن او وفاصه او د شوهید چې دې فاتیشو د عبد الله ابن عمر تربيت تا عبد الله عمر رضی الله عنه د څه کړی دې تربيت کړی دې د دې سماد عمر نصلا ثابت کړل او شوهید تابع یې د شهدي ثابتي ورځې سماج کومن عبد الله بیامر مساله ثابته او شه سما ثابت شو مرایته شه او تفصیل شو مرایته شه او تفصیل شو دا دري تو جيغان شه پدې کې مونږ د دوا تو جيغانو کې عادت کومن چیز انتشار دی زمایر نو او پدر امکی دی کنون انتشار دی زمایر هر هر یو توجیح فنی سکم حکمو ده مصطلح الحدیث کم حکمو نو هر یوی توجیح سر جی کمدنو آغا بیان سن اس مجموعی شی کمدنو دی دی سانا دی حدیث صندح حکم لیکن ازام حکم کیا ربار دو کی دو مصطلح الحدیث علیمان ذکر کی کچر کی دا روایت چدا کم فدی روایت فدیث صندح کم روایت نقلی او دا فبل صندح نقل شویوی ابیاو سم مثلا نشته بل سنات پرم نقل شي دا یو خبره ده د دې حدیث او د حکم لګول کې نن سبا بیر زیاته به بی احتیاطي کیږي دا یو خارجي خبره کومه د حکم لګول و بارا کې ډېر زیاته بحثې کیږي یو ځ체 کوم خلک حکم لګای او هغه کې د حکم لګول صلاحيت نشته په حکم لګول د فلمي اکتر کار نه لې شغل فلمي فیلمی سے بھی اکتر وی او هغه په یو راوی اعتراض کوي راویان سلارو کوڅو خلک نه دی فگینا دا لا رو کسو خلق تیو دا دی فیلمی اکتر نام سری لان دی نا نینی شکم جاریحین نی اللہ ما شا اللہ واقعا خو فیلمی اکتران دی تو درد سے کمدنو فیلمونو تناستی اکتاکو تناستی جنہ کوسر ایرانے کے حوغی رازیو پہاڈی سلانے حکم لگئی پہاڈی سلانے حکم لگئی یوٹیوب چینلی چلی دی پیسکو گٹھولو دپارا او هغه کله ده حکم په حدیث باندې لګی نو خوري حرامې په تصویرانو باندې پیسې خوري کوئی حرامې او یوټیوب چینل دې دې باندې چلے چې پیسې وګټم او دې راضیه په حدیثو کوم لګی دې شپ کمراوی حکم لګی غردنه په کروڑ ها ده جابه تا په کروڑ ها ده جابه تا د امام احمد سومره غټ سره وی امام احمد ابن کله حدیث پراوی اعتراض وکړ انو وی باننے و پداس قوم باندې مترازو کو چې یقین مله چې زمانہ به ښه تر امر دا حدیث ډیر غټ دیو ایزوان چې دې کې ته نبی رسول الله د غلط سوچ شي نسبت نه شي ولکن امر الحدیث یا عظیم امر دا حدیث یې غټ دی او نن دا احتیاط نشته هر دغه عزیز کوڅه خر radii او هغه چې کوم په حدیث باندې اعتراض کوي اوولتا غ تقوا جوړه ک ذکر مې کمدنره حدیث باندې پر سند باندې د کلام له فارزه کمدنره پکار ده زه مادا چې او سند به وګوري او پر سند کې به کمدنره یو راوی زویږي مګ د حکم بوله گئی حدیث شه ده زویږي د اغا راوی بارا کې کشل اقوال راغلي وی او یو کول ذ جرح وی او دغه غیر اووال ذل اسپری او دا وی چې جرح او تعدیل متارض شې نو ترجیح لوی دا کمزدا دا مستقل قانون کم دی هر ځای چې کمزنه ده تبہ جاره ته معدل ده نو ګوري چې جاره سوکته او معدل سوکته هیڅ نو ګوري چې جاره سوکته او معدل سوکته یو 사례 ده هغه چې کمزنه او رسو حیثیت او تو دا آغا جر حرالیو <سؤال> پر آوی او بل طرف ته معدلین دي آغا جر کمدنو دا سخلق تا چه اغای مامان ده دی تو بل آغای خبر ملک دا آغای یوب ملک نو دی یو گوری دا دی یور آغی حالاتو تنو گوری چه دا جاریحین دیر دی که معدلین دیر دی بیعی جی چا تادیر کلدنو دا سوک کی چه چا جر حکلدن دا سوک تنو گوری دره مادادا چې د بی حدیث خو یو سند نه دی کړه ترمذی نه تلقړې د پيوسنه نه تلقړې دی نو بخاری په بل احمد په مسند احمد کې په بل سره نقل <سؤال> کړې <سؤال> په د یو سند یو پر څه پینځه دی نو د یکي سند ګوري حج پاغي کې د کمني اورایي مشروع کو د ضعیف د نور سرور دا زمرا فننده چې تاسو کومن راځو ورځ لگاوه ته د هغې ټول پروب معلوم کا ټول سندونه معلوم کا بیا د ټول سندونو ټول راویان څنګه معلوم کا بیا د هغه د کډور جاریحین معدلین څنګه معلوم کا بیا په جر حل تعالیل کې موازنه وکړه بیا د جاریحینو د معدلین سره وکړه موازنه وکړه بیا حکم لگاوه ته ګوګل کې وګوري او وځوې په نو حکم په لګه ځوې په ورسره کومه حکم لګوتو ځای په اند د ګوګل سره ست په حکم لګایي دا ډېر رضيا په احتياطي کې دی ډېر په احتياطي نه نور سنند غوري او چې کوم ځای کې ورس یو ځای کې ځای په ناولې دی ځای په ځوې په ځوې په بیا هدا کدا سند دایو امر بن شوه نبی ان جاتي او بل صحیح سند ترڅ شوه نقل شیوه دا اوسه اسټاله دې سره صحیح سند په مدارو ګرځول شي او دا وی تقریب شي او ګرځول شي نو خبره نه او په چerta دا دې سند باندې چې کوم روایت نقل شیوه د دې بل سند نو ويګه دې بل سند نو بل ثنا ده نو صرف دا ثنا ده نو په دې درو وړو توجېګانو کې احتمال شته ریسه حق مرسل کین چې کمنه زاله چې تابع مرسل له تابعای مرسل سمج بالکل ثاقت نهي بالکل څه نه وي ثاقت نه وي دې دویم کې هم احتمالو د انقطاع اتصاله د انقطاع کې اتصاله نه اتصال راشل بالکل او که انختاره شل زیپ شي او پرې درېم صورت کې اتصال او انختاصو استعمال او زګر استعمال او د ادمي سماق ټول منګوري ورسوي مګر احتمالات ترپښې نه قبول کوته شي صحیح شي زګر دی راویانو کې یو باندې کلام نشته نه په امر کلام څنګه په شعیب کلام شته نه په محمد شته کلام شته او په یو باندې کلام نشته مګر احتمالات راو شي بالکل بس شي صحیح شي قصاره ده دي احتمالاته محدثین ده دي صنعت حکم ولی حسن چیتو کده احتمالات فکر علو درجه ده صحیح نرارته او شص حسن تراره او بهشت روزا دغه چه ده امر ابن شیهاب علی دی انجدی قبل یو صحیح روایت ده دی معارض راغله دی قبل یو صحیح روایت ده معارض راغله نوی نبیاتی کبنو با دی حدیث پانے سے که دیشی عمل که دیشی حسن مرتبہ دا ویگی بکنان حسن مرتبہ دا گیا ندا سے لگ داگک کوئی دزان ندا سے لیر داگم جوڑا ہوئی لاران گنتا کئی اینا دا نوی کورسونه نر آو دی اندورا زی تخصوص کل حدیثو کی اندویع ور پسید کبنو با دی حکمون شروع کی علاقه تا مجتحیلی دا حدیث دو جانا پا مسئله حکم لگئی مسئله جو گمدن هم حکم لگئی لیکن پا حدیث جو گمدن هم حکم لگئی وچی دنسو شدی ضعیف تین و لحاظ ادا مسئلسو دا دا تن مجتحیل دا کمدن را لی امام بو حنیفا پی سرد و زوب خطا ورکڑی دا پرس قوام سرد و زوب نبیسو ورکڑی دا پرسو لوګون ته کې احتیاط تاسو کوم سبابیا بريتونه کوي نو تاسو به کې جذبهه شانتې دي سبا تاوګل خو تاسو به بريتونه تاوئ چې زه چې کمانونو د غيمنه اخید الرجال ما او زدايما او زدايما لوګون ته کې دیسز نه لګي احتیاط بس دا ووایو یو مارګرارانو لا سره پوري څه تخص په حدیث ما دې تصحيح کاینو را څنګه له غونډه کې چې ما تاسو ته خل او د سبا په ورځ راځم چې کوم چې ورته یدا چې تاسو پر سوه په حدیث پورز کومه نو ما ښه مې شو راځو ګور ما تخص په کې وایم ما دې بس بس مم کو په یوازې مم کو تر اختره ورنيو کول ور اختره پورې په یوازې مم کو مې ولي چې هر وې چې را تاسو خل او غونډه کې کارانه مای سنگه د وازل د جزا درس کې و خبره کړو دا سبقونه زموږ ته ویل ویره ویره خو ایستاله بدګومانه کوو بیپارچه بدګومانه کوو ای په مامانه هم بدګومانه کوه محدثی نشو کوو بدګومانه کوو یی بسنه کوو یی بسنه چې کو ریډی ورو د نور مجه کمند وروه لغاو نو کو د دې سره ولرګ احتیاط وکار دې دا چې کمندنو فواللوکون تاکی دا خوکی رو بیادا مجھ سے ہی دین نظام برا امر ابن شعب آن بی آن جاتی و آن نبی موسی دعو موسی قال سمیوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجی ماہو ریدلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الله خلق آدم من قبضت قبض آمین جمیعی الارضی فَجَاءَ بَنُوا آدَمَا لَا قَدْرِ الْأَرْضِ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبِيَضُ وَالْأَسْوَدَا وَبَيْنَ ذَلِكَا وَصَالُ وَالْحَزَنَا وَالْخَبِيصُ وَالطَيِّبَا بِعَدِيثُ بھارک کی جامعیت دا آدم ذکر کی جامعیت دا انسان تک آدم علیہ السلام اغضر طول انسانیت یا جامع شکر لے تو طول انسانیت یا جامع شکر لے زنی علمان دی توی وی عمارت العالمی بی آدم بی آدم الله رب العزت دی عالم دا آباد اولو اراد اوکڑا بی جامعیت آدم و جامعیت دی چا بانی آدم بانی آدم علیہ السلام پید بار دا مادی صرف کی جامعیت تی مادی سر جامعیت تی مادی سر فید بار دا مادی سر پاکی جامعیت تی زیق من جمعی الارض من جمعی الارض دویم في اسبار د الوان سراب كي جانيه يت بهتبار الالوان الاحمر والابيض والاصفر وبين ذلك في جامعيات بهتبار الالوان بهتبار الصفات البشريه الغير الخياليه ریل بیتبار الصفات التبعیه جامعیت والسال والحزن بیتبار الصفات التبعیه سلو رم بیتبار الصفات البشریت الاختیاریه والخبیث والطیب بیتبارِ صفاتِ البشریتِ الاختیاریہ ہنزم انسان کی جامعیت تھی بیتبارِ صفاتِ الکل... کمالاتِ الالہیہ تعدی حدیث کی رشتے انی جائلن فی الارضِ خلیفہ خلق اللہ آدم علی خلق اللہ و آدم علی صورتی نئی پنزم جانی شو کہ کمالاتِ الٰہی و ترجمان نے نہ صفاتِ الٰہی و ترجمان نے انسان نہ اللہ رب العزت سے ترجمانی کی انی جائلن فی الارض خلیفہ او خلق الله و آدم علی آل صورتی اللہ پیدا کړ آدم علی صلات و سلام نرہ عز و کارونو خپلوبانه دې چې دغه الله رب دې زه ته کوونه پزما کجاری کوي او دا الله د خوکه کارونه بکې د ناخو خو نو ځان څه کوي په دې بار د کمالات الهي يوم جامع د ادم نه چې انسان چې غم لري د بارون څه شو جامع سالیم کائنات جامعا دے قبضا من جمعی الارضی فد انسان کی خواه رشتے فد انسان کی حواشتے فد انسان کی اوبشتا او فد انسان کی او رشتا غصہ جشین او رنی لن بخیجی کوئی گی کنا خب خب کبلا دی خلو توگو را توخو توگو را خوالی دی اوخ او خواه را خب کدور جو سوایا ماں مجده شده کی گنوارده خوارده صدا بگی خوارده تلیو مموگی ده صدا بگی خوارده بگی آب بگیمش هوا بگیم ملائی گی گلہ گلہ آسائی محوازا نوریم حواگانی بگیری ده شان ده بگیده وانا سری عرباش وانا سری عرباش وانی بگشتے ده جا بودی بگیری داب او اخترافت دیده بی زنګل بکیمسته ګیره اوسره زنګل نه لګا بیا بک زنګل دا رنګې ته غړو نو سلسله ل بکې د اړو کې چینده ټول د غړو نو سره نو غړو نو سره نهرو نه بکې دي دا رګو نو ټول څه نهرو ندی نهرو نه بکې دي د ازمګه بکېشته چا هیڅ چه نظر غونې لګا تللی شو ازمګه چې څه شو پدې کائنات کې د څه شی وی نه حفیق ان طوال عالم اکبرو الیذ الګون چې ویلو فی کان طوال عالم اکبرو پدې دا ټول عالم پدې انسان کې نو دا جامعیت څه ده کې دا ری ټولو ری ټول دا ټول د الله تابعدار دی دا ټول څه زونه دا پدې وو دا د الله تابعدار دی په کار کې چې د الله تابعدار شي دا ای عبادت ځمړداری د دې وجه دا عبادت زمداریه هذی و جنشوان او دے جامعوں دے صفات الہیوں دے مظہر دے سے الله رب العزت دے صفاتو بیتباری روح بیتبار دے چا سرا روح سره نو اللہ حاکمو دے انسانوں سے شیدے حاکم دے او دے اپنی عزم کا حاکم خو حکومت خود سارا ننے دا اللہ دے حکومت دلان دے خلافت تے خلافت تے دے, دے وجہ کمنو دا گئے روح پہ سره سرے دی خلافت تا خلافت دی مواری دی نو دی آلیس کی جامعیت انسان ذکر گئی چھے انسان جامعی آلے خلقا دا و من قبض خبز دن خوضا فیضا کرو اللہ تعالی دم لرادی اموٹینا چراغست واللہ د لرادی طول ازمکینا بس کمائلی پنشانی نو موٹ پی جنو غیر آغستل پی جنو بس اللہ رب و رضا دی طول خاور را شرطول از مکنه ده ارده اینا بکی شرالا نو هر کس مخاور رو بکی سلگا نو جامیت بیتی باری مادا فجا بنو آدم علا قدر الاردی نو رال بنی آدم فیداشو بنی آدم پاندازد اس مکبان دی من اوم ال احمر والعبیض و لسفد و بین ذالی ذنی سردی ذک ذنی او سپین لی زکر زنی خاورا سپین آوان او زنی تور دی زکر زنی خاورا سدان سو رضا و بین ذالک و زنی بکی درمیان نی صحیح زکا صحیح بکی درمیان نی غانم رنگی زی بکی دا زنی قسمان قسم بکی رازی دا جامیت شد اعتبار الالوان جیم و استال دا درین جامعیت تے نرم خویا و سخویا انسانانو که زنی چه گمدنو نرم خوی والدی سهل نرم مزاج ده او زنی سخت مزاج والدی سوالدی بلدار طبعی طور دی زنی خور رسوا نر بوا نو خلق این سوی اغا خور خلق نا کسی چاک کم انسان کې دا اغا خور سوی اثر بی اغا خور دانه جه تو ده علاقه از ما کشکاوه لگا و به زنو انسانانو که ده آغا تر را غلیب او زنو سخت وی زنو خواه وی و به زنو که آغا سختی ده آغلی ده وی بی سخت وی زنی خوارا چه کمدنو اغا زرخیزاوا قولوا میوجات میوجات وصلون مسلون زبردستا خواوا اغا زنی وزایی کلکلی من کلکلی در ترخین دوانی مرغنی در دا زرخنی دنی البلع والبلد قیق و یخرج نباته بیدن ربیه والذی خب و صلاح فرجی اللہ انسانانو کوم ځنې ځات شي ښه خولي اخلاق مزيدار اعمال هغه صادري دي بل ثاني کوم ځنې غلط اعمال کوي صادري نه دا والخبيثه وي کبرګرام شي ابراهيم الله تعالی فرمایل شد سراب یا قلم لراشي خليل لراشي جبل لراشي او د جبل یا سراب یا قلم لراشي کلشي بل لراشي د زيني سړي خبري خوغي وي بيان مازه کوي چې شروع شي ار له سرهوي شي لګي یاوي ناخوانی ار سرهوي شي لګي او بل نه زمويلي اودني چې شروع شي سرهوي یا الله تي چبک یا الله شیخ زادي چې کیسه کړل وي ما ډیر ډیر عمر پرمابه نه خلص تا دې بجوځي mehnat کړو په لکه ما ته نه फायदा نه واسي ما دغه نو منله مازه وی وی چې د مجلسه سماع له مازه د نظمونو مضمونونو لري مازه وی زوبه د مولودونو لړې اسلام لاګه دا مولودونه وګخواله اوګه आवाजونه باندې و ترشپه ترډیر وخت په خلکو غزاله ویلي سیپتونو وز الله د پیغمبر کلو په کناراګه څنګه چمبوم وا دغه دې محفله سماوي دا نه د تمتوب باندې څو ولا کدا د خو غوازه نظمونو د دې د بلګډر ناشته موي څنګه را راغو نیمه تر سدنه ست خړاوه چې لګیدل مازه او بس یو یو زلې وبځای کې مخواله تماوه لاره ماوله هاي هاي وينه بي سي کمشه شو اكم مغني شو چا خوشاوازه کم خلک راوستي او مغني اګه شروع شو نیمه وی چې الله ویش پیوی چې بسار کې غم نه وغه تر سارا پورې هما چې خدای موذن ته ووای چې اذان وکړه او بس پالت ير اسلام ریو جستنګ هغه باندې بس سار دا ځانونو ټیم کې انې په پښتو ما پټکي ولا پکو کې ښه او شکریاتن مې هغه پرځه ولا په توفق کې څه و او په لاره یې نه میر왕ه سمای کې دي کې څه کتل دی رحم یې کدو څه و دره مې دا ټول څه یا کومه لوم څه برو ورته بلته مې ولم ټول څه دا خلکو را پوری خاندلو غوسو را ده چې دا کم پټکي دې شیخ ساجدي مغنل دې نظمونو ولا غزل مار لپاره توفق څه څه ورګه پا پا دا رسول ته پهګه دا ورکول پهشتو چې دا لورګه او بیا دومره پیتی ولمځته ورګې بیا غیباله پیغور راکو شیخ اسادی ما ورته وی ته الله خوشاله کم کار شي په یوزی په لث کاله کې نو کړې غديد دمتو دم په یوش پکې اګادي مو غنډ په یوش پکې سکه وو کوزي د قوالین ته وګړم بعد نن ما صوبو کدي د دې کلام سره سره کې څه کړی را توبکړی چې انشاءالله بیا به خېری د محفل سماله لار نشمه موږ له پیر په جیل کی اجازه تراکو د بیان په باندې زمون په زمون په کار کې ختم را تراه او ملګرو ته منو اجازه تراکو لیس میډ دا و چې بیان کوي ملګری بدر شغلس میډ تن وزيات نه کوي لیس میډ اجازه تراکو هغه مونږه ملګری ته و چې تنه نو هغه د کمندانو سمې ټنه زموي ورپسې ما درې منټه تقریر وکه. هغه بلګرور دې خدای ته وګورځه ورته ویل نشو چې بس کا چې بس کا ټول به اختیار وي الحمدلله. دې اختیار الحمدلله ویلی. نو دا چې کمندانو پکې راځي، نو اوازونه کیم فارق شي. ځلې لګي شي اواز شروع شي، بسړهوي چې شوروي لگا. هغه وازه وازي پدام دا غخوره سره دې. اثر دې بیا د کډ خولیله اثر قلم د سړي راشي بده زني سړي قلم دومره موثري چې ګوره یې جنان سره وځ بستاوله نه بستاوله نه نا ا قلم کې دې کومه دا ده نه د دېږي حق او باطل خدا دا غښت پیدایشي اوسه دې یو صفته دا د حقانيت نه ښ نه او قلم لڅشي راشي او زه دې سړي لیک داز یوګر کا پرسته وي اگر که اکپر دست طول لحق پرستای نده خوشی سڑی بولی بر ڈز سر بگ دی دست سر بگ دی خدای پا پا پا چه خدای اوستاد کتاب پانا کتل بزدور اگران شی چه سوایا مو دا انسانانو که دستی دی مطلب دا چې کمدنو خلقی پده که پراسی دی دام تقدیر دی لکا تقدیر یواز دی لی خبره نده دام دا یو قسم سده تقدیر دی چه دار دان دازه دا شویدان آن عبداللہ. إبن عبد القال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روي لنبينا صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمى قال إن الله خلق الخلق خلقه في ظلمة نو الله رب العزد पैदा كل المخلوق في ظلمة كي قال قال يمنوري ألقى الخلق في ظلمة مخ کے آنیس تیرسو چھے کلو مولود انی اولادو علا الفطرہ چې اور په گمدنو پیدا فطرہ تیدا کی گئی اوزلتو اے خلقہ خلقہ ہو نو خلق چھے گمدنو جننات ونی انسانان انی ملائکم نو دیگی جھے گمدنو دعوی چھلکا پر ظلمت کی پیدا دی یو توجید آدم ځل ته ویل چې فطرت باندې مطلب دا فطرت پر د کېداه سیدادت پر کې سره پروت ده د معرفت الهي او د محبت الهي دا مزاج پر کې سره پروت ده نو دا کمال پر د کې بال قوه ده چې نو مادوم نه اوهو بال قوه سی او بل فل جی وی ماسوی موجودی ندای کمالات او طاقت فروت خوب کیو نا نو ظلماتو ظلماتو استعاده خوب کینانو ظلماتو والا انبیاء را او لګل دلائل توحید را او لګل هغه کمالات تکسب کړل نوور به راځي دنیا کې هغه کمالات تکړو قسم کمالاتِ قصف کل دا توجی شاہ صف شاہ علی اللہ رحمه اللہ و حجت اللہ کی قردہ زیمہ توجید آدھا چھے انسان کی دو سی زنری یوج کمدنو بدندِ عبل روحانیت تے یوج اسمانیت تے عبل روحانیت تے نخلق اللہ و فی ظلمت ظلمت اغسق پښی ساتي نفسانیي وي پښی او پېترت کې غندنه غو روحاني وي هغه نوري روحاني دی نو د ظلمت او د نور مقابله شو ظلمت او نور مقابله شو د دنیا کې پېترت خو کنه پچې لګت دل ته سره مقابله رو روحانیت در جسمانيت څه شو, شو. رالا دا خواہشات نفسانیه رالا وفعل قاليه من نور الله من نوره الله رب الاول انبيار اوليگل دلائل توحید اولیگل اغا د فطرت مذکرات اولیگل د فطرت څه شي مذکرات چې کوم سيزونه فطرت تړي تر아요 اغا اولیگل نو چې چان روحانیت او روحانيت ترجیح وکړه ورګا نوګه په ہدایتو او چې دا پر ده له ظلمانيت څخه ترجیح ورګلا خواہشاتې نفسانيو له ترجیح څخه ورګلا نوګه ظلمت کې پاتش شکه پاتش او تخرج اناتا منز ظلمات ال نور ظلمات ونفس نگانا ظلمات ونفس او نور نه نور فل فطرت مراد ده چې وباسه خلق د ظلمات او دوه آګه دې ګمړلې لنور رڼاګان دو روحانيت ته او د فطرت رڼا ته سکه او باس ماګر د خار جوړي مستريو خارې رسبېن ان الله خلق خلق او فی ظلمت یقینا الله پیدا کړ مخلوق پتی عارف کی فالق الیهم بنوره الله رب الذا سترات او قرآوی دې قابلگ لذی ترناق پلا فمن اصابه من ذالک وچا چا سلک راز نیرنانا استوقض نارا چی تبیل دی ہاں دارا لگنا فالقالیم من نوری مثلوم کمثلی لذی استوقض نارا مستیقات دنار چی کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی نخلق و ظلمت کے براہ دو تو خواہشات نفسانیوں پس کے براہ دو ظلمت کے براہ دو فالقالیم من نوری فمن اصابهو دا تاثیر دا او تاثر فمن اصحابه من ذالک نور چاچه حاصل کو یعنی آغی نورانی تڑی هغه تاثیر کو او دنور سو کو تاثر فمن اصحابه من ذالک چاچه حاصل کن دی نورنا انانای چه کم حاصل اکرا افتدانو دی بہی دایت شو ومن افتدانو فاللہ او چا چاچه دا خطاکنو کمرار شو ما وګور دل تک ته احتدان نسبتا تک او اصواب نسبتا تک کوي دې سړي تکړه ده منطګانه نو د دې کې د تاسو اختیار دی او من اخطا چې هغه دا کړنارانه دې کې موږ اختیار دی نو دې په خپل اختیار هدايت موندو په خپل اختیار وسو ګمراه شو فال ذالګه اقول جوف القلم على علم الله دې وجه نه چې کمونیست از دو قلم ولا علم الله <سؤال> و زافه ممنتن لگی چکم یو چکمونو رانا موسیب شو چکم یو سوسو خاطر سو پته خلانه لگی چې ژوند دې له کان نه چې سو پته کمن وس الله تفطاوا چې سو پته ګمر خپل اختیار رانا حاصلې او سو خپل اختیار رانا نه حاصلې اما سب خپل تقدیر کې چې ګمرو په علم کې لیکلې دي هغه کدی هغه په دنیا کې بدلې دلې خو انسان له تیار سره کړل ور اختیار سمناکی نئے تبدیل سارا فالی ذالکا ددی وجنہ چه کمدنو زواما چه افتداؤ اضلال اقول و زواما چه کمدنو جوفا جو جوفا القلم و اچھوئے دا قلم علا علم اللہ فعیلم چه کمدنو زباری طلاف آنے دا اللہ فعیلم باننی روا و احمد و تیری زیوانا